بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran tukufu kwa ufupi leo tuna suratul balad sura ya 90 yenye aya 20 Mwenyezi Mungu Mtukufu la aqsimu bi hadha na apa na mji mtukufu wa anta hilum bi na wewe unashaka utahamia tu utakaa katika mji huu pamoja na chokizao makoresho wa maka na kutaka kukufukuza na kukutoa utatoka lakini wewe utarejea kuwa ni mtawala katika mji huu wa walidin wa ma walada naapa na mzazi na alichokizaa utakaa katika nchi takadhalakalaka alinsana fi kabad tumemuumba mnadamu akiwa ndani ya mashaka akiwa ndani ya mazingira ya mashaka ayhasabu an lan yaqdir alihi ahad anadhani kwamba hakuna mwenye uwezo juu yake yote yaqulu ahalaktumaala labada anasema nimeangamiza mali nyingi kwa kampeni za kumfanya Muhammad asikubalike ayasabu ana dhani alanyarahu احد kwamba haonekani na yote alam najal lahu aynain kwani hatukumfanyia yeye kwa na macho mawili walisana na ulimi wajapata na madhumuni la juu na chini wahadainau najdain tukamongoza njia mbili za khairi na shari, Fala kataha mala akaba, lakini yeye hakuweza kukikiuka kikwazo cha kumrejesha nyumba wama adraka mal ni kitu gani kufahamisha ukajua ni kitu hicho kikwazo kama hukijui kikwazo cha kuweza kumfanya mtu asonge mbele fakurqaba ni kuzigomboa shingo zinadalilishwa kwa koz kwa mali watumwa wakagomboka wakao wadeni wakagomboka wakao hawadaiwi au itramun au kualisha wen shida fi yaumin dhi katika siku za njaa hicho ndicho kikwazo na kufanya hivyo ndivyo kukiepuka Kukivuka walisha yatima ndha makraba mayatima, walio karibu karibu na wao kiuzawa au, au maskini au maskini dha matarabati wenye shida tu japo kuwa wako mbali na wewe kiuzawa huko ndiko piga hatwa ya kiuka vikwazo vya kukuzuia wewe kusonga mbele kufikia kwenye rehema na radhi za Mwenyezi Mungu thumma kana min alladhina amanu watawasau kisha akawa mtu huyo mwenyewe vikiguga kwaozo hivyo Akajumlika katika wale walioamini kumwamini mwenyezingu na wakaosiana kwa uvumilivu na wakaosiana kurehemiana ulaika watu hao ashabu alimaina ndio watu wa mkono wa kulia wao kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu kupata rehema na radhi za Mola wao waladhina kafaru ya wa lahum kufuru munyazingu waladhiku furu biayatina wa ayazato hum ashabul mashama ni watu wa mkono wa kuchoto alaihim juu yao moto yaumoto umegubikizwa Allahu azim